Kanibulina azzaqullah dan demikianlah yang namanya perkara itu sampaikan bertahap dari mulai usul baru kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya dan yang berikutnya ini ahli sunnah oleh karena itu kita melihat ternyata mereka mereka yang berpakaian sunnah mengaku ahli sunnah ternyata bukan ahli sunnah Seringkali bikin masalah Kenapa kira-kira Bikin masalahnya Karena mereka pakaian ahli sunnah Ucapannya ucapan ahli sunnah Bahkan yel-yelnya adalah ahli sunnah, ahli sunnah Tetapi ketika berdakwah Tidak Bertahap bahkan loncat Belum membahas masalah Tauhid la ilaha illallah Belum membahas masalah usul Prinsip-prinsip sunnah sudah membahas masalah-masalah yang diperdebatkan di masyarakat. Akhirnya terjadi di keributan. Perasaan kita mendakwahkan dengan dakwah yang sama, kita menyatakan itu bidah, merdeka. Tapi kenapa? Selalu yang terjadi pada mereka. Ya, pak ya. Selalu pada hizbuhin, suruhan yang nak boleh sunnah, yang diusir, yang diperangi, yang, yang begini selalu mereka. Kenapa ikhon ya? ibdin azoz Padahal kalau dilihat katanya mereka salafi lembut. Ternyata lembut pada satu pihak, tapi tidak lembut pada pihak lain. Lembut dari satu sisi, tetapi ngawur sembrono dari sisi lain. Ikhon ibdin azoz kumullah. Kalau saja bertahap, maka niscaya akan dapat menjelaskan dengan gamblang apa yang kita maksud. Ini dulu setelah faham ini, baru nomor dua setelah faham nomor dua, baru nomor tiga dan itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ya mu'ad inaka ta'ati qawman ahla kitab fal yaj'al ma matad'uhum ilaihi syahadatu anna ilaha illallah fa'inhum at'auka lithalik kalau mereka menta'atimu dalam masalah itu ajarkan inna allaha taradu alihim khamsa salawat fasawni Allah mengajarkan 'ala mereka Salat lima waktu fikulli yawmin wa laila fa'innama ta'uuka lidhalik wa 'allimhum anna allaha atarada 'alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyihim wa turaddu 'ala fuqaraihim wa kama qala sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam tanbara ulama mengambil faedah-faedah dari dalam hadis ini sangat banyak di antara faedahnya الدakwah. dakwah dakwah dengan bertahap berdakwah Berda dengan bertahap